Едгар Алан По. Викрадений лист. Епіграф Нільца Пієнтае, Одіосус Окуміне Німіо. Для мудрості нема огіднішого за мудрствування. Сенека. Одного темного і вітряного вечора, восени 1800 року, я сидів у товаристві свого приятеля. С. Огюста Дюпена в його невеличкій бібліотеці. Чи краще сказати, покої для книжок у Сен-Жерменському передмісті Парижа вулиця Дюно номер 33, четвертий поверх і втішався подвійною насолодою, роздумами і пінковою люлькою. Добру годину в кімнаті панувала глибока мовчанка, коли кожен з нас як видалося в сторонньому спостерігачеві, цілковито поринув у спогляданнях химерних закрутків диму, що наповнював приміщення. Щодо мене, одначе, то я розважав про дві події, якими обговорювали на початку вечора, а саме пригоду на вулиці Мург і таємниче вбивство Марії Роже.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 Хоч і не тільки це. Власне кажучи, через те і чудна справа, що вона така проста, а збиває з пантелику. Можливо, саме ця простота і ошелешує, докинув мій приятель. Та що ви за дурниці правите, відказав префект, голосно засміявшись. Можливо, таємниця, надто вже прозора, додав ще Дюпен.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 Це випливає з характеру документа, відповів префект, а також із того факту, що не постали ніякі наслідки, які неминучі мали б постати у разі, якби документ вийшов із рук крадія. Тобто, якби крадій використав його для того, для чого цей документ йому, власне, і потрібен. Поясніть докладніше, попросив я.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 Марно спробувавши в поспіху вкинути листа до шухляди, потерпіла особа мусила покласти його на видноті, просто на столі. Лист лежав одначе догори адресою. Тимто його зміст і не міг привернути сторонньої уваги. Цю мить увиходить міністр Де. Гострі очі його відразу вгледіли листа. Він пізнав почерк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 Більш тямущого агента, зауважив Дюпен, випустивши цілу хмару диму. Гадаю, не можна ні знайти, ані навіть уявити. Вилестите мені, відповів префект. Хоча, очевидно, і така думка має право на існування. Ясно, що лист досі іще в міністра, як ви це й самі сказали, озвався я. Адже владу.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 тим-то я і не журився. Та й звички міністрові дуже стали мені в пригоді. Його часто густо не буває вдома, до самого ранку. Челять у нього нечисленна, сплять служники далеко від господаревих покоїв, а напоїти їх легко, вони ж майже всі неаполітанці. А в мене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 І виногороду призначено величезно. Отож, я не облишав пошуків, аж поки переконався, що злодій хитріший від мене. Гадаю, що я обстежив у приміщенні кожен куток і кожну шпарину, де можна було б заховати листа. «Лист, безперечно, такий у руках міністра», – сказав я, – але...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 Будь-якій палітурці залишилося непоміченим. П'ять, шість книжок було щойно від палітурника, тому і палітурки в них пильно промацали впродовж довгими голками. А підлогу під килимами перевірили, безперечно. Ми знімали всі до одного килими, а мостини оглядали в лупу аж палери.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 – відповів префект. – Я ручуся, що листа немає у будинку. – Нічого кращого порадити я не можу, – сказав Дюпен. – Ви ж маєте точний опис листа. – Я вже ж маю. Префект видобув із кишені записника і прочитав у голос докладний опис внутрішнього і особливо зовнішнього вигляду викраденого документа.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 А що, що саме? Ну, скажімо, чому би вам пф, пф, не порадитись із деким? Ви пам'ятаєте той анекдот про Абернетті? Так лихий годині Абернетті. Безперечно, туди йому і дорога. Але якось один багатий скупий надумав задурно взяти в Абернетті медичну консультацію.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 Коли чек буде заповнено, я передам вам листа. Я ж сторопів, а префект сидів, неначе громом прибитий. Кілька хвилин він не міг ні ворухнутись, ні слово промовити. Розтоливши рота, він тільки вибалушився неймовірливо на мого приятеля. Потім,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 і віддав префектові. Начальник поліції, мало не стирявшись із радушів, схопив листа, розгорнув тремтячими руками, скинув поглядом на зміст і прожогом рвонувся до дверей. Він не промовив ані одного слова, відколи Дюпен запропонував йому заповнити чек. Коли він вибіг,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 ані крихти сумніву, що зроблено це було так, як і належить. Звісно, якщо дотримуватись певного методу роботи. Певного методу? Не зрозумів я. А ж, сказав Дюпен. Не тільки заходів було б жито найкращих у своєму роді, але й самі ті заходи доведено до досконалості. Якби лист лежав десь там, куди сягав їхній обшук, ці хлопці неодмінно б його знайшли. Я ж засміявся, дарма, що мій приятель говорив, здається, без тіні жарту. Заходи були у своєму роді прекрасні, вів він далі, і виконано їх зле. Хиба полягала тільки в тому, що вони непридатні для даної справи,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 за Пригадую, колись я знав восьмирічного хлопчика, що мав надзвичайний хист у грі, чіт чи лишка. Граця надзвичайно проста. Один гравець затискає в долоні кілька кремінців, а інший угадує парне чи непарне число їх. Якщо вгадав, дістає від партнера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 Кременці їй питає «Чи чи лишка?». Наш школяр відповідає «лишка» і програє. Але іншого разу він виграє, бо міркує собі так. Це й не до тепа. Першого разу взяв парне число. А хитрості у нього якраз тільки, щоб у друге взяти непарне. Отож, я скажу «лишка».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 А ВІЛ тим часом матиме вже не чит, а лишку. Але він одразу схопиться, що це занадто простий розрахунок, і врешті вирішить зробити чит, як і першого разу. Тож я краще скажу чит. Він каже чит і виграє. Так у чому ж своєрідність міркувань цього хлопчика, що його товариші вважають щасливцем?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 ту істину, що лежить в основі усієї позірної глибини, приписуваної Лорошфоко, Лабрюєрові, Макіавеллі і Кампанеллі. А от отожнення інтелектів обох гравців, зауважив я, залежить, коли вас правильно зрозумів від того, чи точно оцінено розумові здібності супротивника. Практично так –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 тим самим напрямом думки, що спонукає людину висвердлювати заглибину в ніжці крісла. Та ви ж розумієте, що такого роду криївки найперше спадають на думку, коли треба щось сховати, тим то вони придатні лише для пересічних випадків і для пересічних людей. Тим то викрити таку схованку –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 Тож бо поет – усі дурні поети. Це префект знає інстинктивно, але він припустився помилки, коли вивів звідси правильність і протилежного твердження, ніби і усі поети є дурні. А цей міністр і справді поет? – запитав я. Скільки мені відомо їх двоє братів, і обидва мають ім'я в літературі.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 було б легше легкого. Це дуже дивно, зауважив я. Ваше твердження суперечить загально прийнятній думці. Чи вам здається помилковою думка, що усталася за віки? Математичний розум віддавна вважається досконалим розумом. Можна закластися, відказав Дюпен, цитуючи Шамфора, що всяка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 якимось іншим методом, крім абстрактної логіки. І особливі претензії я маю до розуму, який вихований на математичних студіях. Математика – це наука про форму і кількість. Математичне мислення – це просто логіка, прикладена до спостережень над формою і кількістю. Навіть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 Певної й мотиви, поєднавшись, зовсім не обов'язково призводять до дії рівної сумі цих двох величин. Чимало інших математичних істин також істинні тільки в межах відношення. Але математик силою звички міркує з погляду своїх обмежених істин. Так, немоби вони завжди і усюди слушні. І широкий світ, до речі, Такими їх і вважає. Брайонт у своїй вельми вченій міфології наводить аналогічну джерело помилок, коли каже, що хоча ми і не віримо у поганські байки, проте раз у раз забуваємось і посилаємося на них, наче на реальні факти. Що ж до алгебраїстів, які є справжнісінькими, поганами, то вони... У свої поганські байки вірять і посилаються на них не так через забудьку батість, як через незбагненне завихрення в мозку. Коротше кажучи, мені ще не траплявся математик, на якого можна було б покластися поза сферою квадратових коренів, і який не був би потай переконаний, що х квадраті – Плюс Px в усіх без винятку випадках дорівнює Q. Скажіть но задля спроби такому добродієві, що, на вашу думку, деколи х квадрат плюс px може не зовсім дорівнювати Q, якщо він зрозуміє вас, чим дуж утікаєте від нього, коли не хочете доброї прочуханки. Я засміявся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 Цілком аналогічна до цієї фізичної сліпоти, сліпота духовна, коли розум лишає поза увагою міркування надміру настирливі і самоочевидні. І от саме тут розуміння префектове або перебирає міри, або ж не дотягує. Він жодного разу,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 про обшуки префектові, які виразно засвідчили відсутність листа в межах сфери дії цього достойника, то все певніше переконувався, що для переховання документа міністр удався до цілком достатнього і дотепного способу не приховувати його зовсім. Дійшовши такого висновку, я надів зелені окуляри і одного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 Тут печатка була велика і чорна, з монограмою «Д», а там маленька і червона, з гербом герцовського роду «С». Цього листа адресовано міністрові. Письмо дрібне і жіноче, тоді як у тому листі почерк сміливий і рішучий, адресат «Особа з королівської родини»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 Без кулі і винуватця відпустили, подумавши, що то божевільний або п'яний. Коли буча на дворі вщухла, де, повернувся на своє місце, і я теж відійшов від вікна, куди був підступив, здійснивши свій план. Незабаром я попрощався з міністром. Того, нібито божевільного, насправді підіслав я.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 Якби я наважився на такий непродуманий вчинок, як ви радите, мені звідти живому б не вийти. І мої любі парижани більше про мене б не почули. Та я мав іще деякі міркування. Ви знаєте мої політичні погляди. У цій справі я діяв як прихильник потерпілої особи. Цілих Вісімнадцять місяців міністр тримав її у своїх руках, а тепер вона його триматиме, бо він же не знає, що листа у нього вже нема і буде поводитися, так як і досі поводився. Таким чином він сам підкопує свою власну політичну кар'єру, падіння його буде так само незагайне, як ганебне.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 Хто саме перехитрував його, я змилостився і залишив йому ключа до розгадки. Він добре знає мій почерк, тим то я і написав посередині чистого аркуша. Одному згубний, іншому побідний. Цей план, як не Атрея, то Фієста, гідний. Це... Скрибійонового, Атрея